Son eta franziako itzulia aipatzen dugularik, txirindulariak ikusi hain zin, publizitate karabana luzea ere ibili dela mauleko karriketan gaindi. Jende frango bilduazen txirindulari hauen ikusteko, hainitz familia aurrekin ginak. Ba, itzulinoa eta aurrekin, eakusteko pizkatgiloa, bildu ditugu publizitateko... <laughs> Gauzak botatu dituztenak eta hasia dira pixkat Kotoak <laughs> eta bisiketak ikustia batzaztia eta fite-fite ikan dira bizten dena maoleko garriketan Boa, izan dugu zen lehen biak amabi uh, minuta entzina bazutela zutela ordean bo, Bi pelotu hankik ikusi ditugu eta fite ikan dira baina ikusi ditugu, bai, nahiko ongi. Azpandarrak ere horziren, jomerzikaren susten gatzerat Ba Eta hori gira egun familiarekin maurelat ikusteko turrea, usai amezzala, maite dugu turrea, eta dena, giluare. Ikusi dituzu pasatzen, biztan dena? Fite-fite maureen ginen, fite pasatzen du gira, ba, barakine guen noen. Eh. Beldo ginen joitea elmugarat, zenta soberatzen da de izanen delakotz eta ontsa gira ere. Pantaila ondia emana, hemen erikoetxearen aintzinean bururaino begiratu duzu? Bai, bai, bai, oztatuetan izan gira Bizkat pesta dila maulen eta guai, kusi dugu, telebista, zu zenean, animaleko hori, bizikiuntxan antolatua da hemen. Eh? Guk, azpandarrak romantzikar maite dugu, ikusi dugu hor orzela... Azken kilometruetan zailara beretako, eta eskualduna, Untxagilitaik ba, eskualdun batzu berri ditea, falta zaigu, Mikel handa, Olakoa, eta Eskaltel maita, falta zaigu sobera. Esperantza behar ba, egun eskaltalde bat izango den? Bai, bai eskaltel, eskaltalde bat, eskaltel da, sponsor, sponsoringa. Baina, badira eskaltaldea, badira txirunali onak eta ipargaldean eta egoaldean ere, Untxagilitaik egin ikpargaldean ere txirunali honak izaitia, Ola, giroa no? eta eskolegian berriz pasatzeko gori. Sibiru jak ere txirindularien begiratzerat urbilduak ziren, baina zerbait ikusi ote dute, leire eta intzarekin mintzatu gira. So hitakuk. Ikusi dituzue txirindulariak? Ikusi dituzue bai. Bai ikusi dituzue. Nor ikusi dituzue. <gülüyor> Eztira sobera fite pasatu? Amni Amnibar fite. Eta maitetu zue giroa? E, bai oso giro huna dituzue. Ba, Gero ez eztit uh, segitzen, baina ikustia maulen untsas zuzun. Mauleko errikoetxeren haintzinean, Pantaila ahondi bat emana zuten San Martirat eltzea begiratzeko. Aitortu behar da, behar badat diende gehisago, espero zutela. Baina maulen bosgarren beste eguna dute eta hainitz akituak ziren. Bestea razoinik ere eman dauku Mikael Pesta Komiteko kideak. Euh, le monde e venu plutot a la, la pierzera martin, je pense, euh, puisque voilà, c'est l'arrivé. Il y a eu un peu de monde mais c'est vrai que on s'attendait peut-être un peu plus de monde mais euh, mais avec une arrivée en, à la Pierre Saint-Martin en montagne voilà, les gens ont préféré peut-être aller là -bas. Christopher Froome Sky taldeko txirindulariak irabazi du dakizuen bezala atzoko etapa denbora berean, touraren garaipena ere segurtatu duen galdegin diogu azpandar saleari. Et en eustez... Emandu bai, kolpe handi bat emandu deneri, eh, nik esperoren ibali agiritsan Bizkaia kitua zera ere. Benen, eno, Christophe Froome zaila izanen daz, eta fite joetan da hor lupeketan, eta eno ustez zaila izanen da, oai, berriz, eta ekipaz sobera zaila, sobera zkarra, ikipor geraintu omatz, hola jokalari honak, txirunari honak ukuan ez taldean, zailarrak, eta badu balberde, zartia da pixkat, eno ustez zaila izanen da, oai, sky rapatzea. Beherba, van, TG Vanguardaren, BMC holako tale batekin gibelian, menen Aztana, eno zet, kolpe handi batukan du gaur eskolegian. Eta Romen Sikar nuen kokatzen duzu? Romen Sikar malioski merdu lana bere taldean dako, eta ikusi dut piegolan emaitza ona egin duela eta bere taldean hori du bere ofizioa. Bere piegola Roland aguntzen mendian eta eskolerian eta urak ekarzen ditu eta kigola Kiro, kilometro hainitz egiten ditu ortarako. Ez dugu ikusten trebistan ahitzen egin, Miguel Berrian egiten duen lana zaila da. Ortarako ikusi berdea, ber talde batetan behatzi badira dira, bionak. Eta Jomen Zikarri, tainten alda honogazia da, goita zazpi orti ditu bakarrik eta ena ustez, xirrunduari, ona da, maila hortan, zentaturrean izaitia, janik zaila da, eh? Eta ena ustez, beti bihotzan dugu, munduko txapelduna oia, labenirroko itzuria hilabazizuen, TG Bardegandarren aitzinean eta munduko txapelketa zuen Carlos Betancuren aitzinean horiak aitzinean dira Jomen Gibilian, zuri ikuste azertako. Eta gaurko etapa, ameka garena, paue eta kotore artean da, euntal argoita sortzi kilometra, gailur hainitz, hauetan turmale famatua.